Забачивши матір перед собою, лише кліпнув повіками. «Ма!» – тільки й мовив, здивовано рота відкривши, як дитя, що говорити вчиться. «Житиме і пам'ять не стратить!» – прошили ціла старими і вислими вустами горпина. «Тільки крові йому не можна ніколи бачити, навіть як курку у суп, хто рубатиме». Відтоді перестав батько зі смішками-пересмішками говорити про грипину, а взявся чемно, наче школяр, переписувати ті давні рецепти. Ще й Максима у поміч брав. Неочікувано для себе Максим захопився тим ділом залюбки шастав луками та перелізками, напевне знаючи, які трави збирати слід у Петрівський піст, а які перед Спасом. Який корінь копається до схід сонця, а який перед зорею учірнію. Для негаданої їхньої сьогоднішньої гості бабці ліки знову стали в нагоді. А досвідком розбудив Максима розкотистий батьків голос, що гоготів, як розсердиться далеким громом, хмар навіть не видно, блискавиці не змигують, а від луння двихтить землею. «Ви при своєму умі!» – батьків бас тресунув стелю – «Ви ж впадете в дорозі! Уже за версту!» Лопотіння невиразне негаданої гості хлопець толком не розібрав. Тільки як прочмухався, то вже у воротах вершника сулет побачив. А під обід у дім вірвалося п'ятеро російських жандармів. Де вона? І не чекаючи відповіді стали никати по кімнатах. Або сховав або втекла, розвели руками. Старший поміж жандармів без запрошення сівся за стіл, виняв свої папери. «Ви надавали медичну допомогу бунтівникам та їх переховували. Ви не заперечуєте цього?» – почав допит господаря гість. Батькові брови ще нижче напустились на очі, і він роздратовано зиркав з-під них, мов, з-під козирка-кашкета. Я не слідчий, мій інший обов'язок, і як фельдшер лікуватиму всіх. А це ще на двоє бабка ворожила, засміявся той старший за чином гість, і враз, похопившись, погасив ту посмішку. Ви арештовані. Уже в дверях, як виводили батька, почув Максим кинути мимохідь. Зачекає ваше фельдшерство трішки, а так п'ять чи навіть сім сибірських зим, якщо згодом ще не добавлять За що уже на східцях заступав дорогу старший Максимів брат, але його грибанули так, що ледве стояв Он, жінка сусідська, яка втаїла, що чоловік пішов у ліси, свою сімку років Сибір уже виклопотала Дядьку Максимів, що закінчував духовну семінарію і приїхав якраз на кілька днів у них погостити і собі став поперек дороги Гріх не прости, мой, вам. Хіба за таке карають? Помовч, бо й тобі те світитиме, зла іскра кресонула у погляді старшого. Не смієте, я через місяць набуду звання духовної особи і цю гонорову особу забрати. Без вагань буденно розпорядився старший. Там їй інше звання присвоють. Підвода з двома арештантами рушила з двору. Через годину Максим, як все перенуртувало в душі, зважившись врешті, почав сідлати коня. Брат, забачивши те, аж голову перехилив від подиву та обурення, мов видиво, яке неймовірне угледів. «Ти матір на кладовище відправити хочеш?» – схопив Максима за петельки. Максим таким подивився поглядом, якого не бачив ще досі брат, наче вони помінялись літами. «Бережи її і пробач!» – тихо вимовив хлопець і притис брата до себе. Він стрібнув у сідло, неспішно виїхав за ворота, а далі кінь пішов чвал, і цокіт копит все віддалявся аж поки зовсім не стих. До яскраво освітленого палацу Михайла Корженевського, дядька Міхала, містечко кодня, імператор під'їхав пізньої ночі. Війська не виходили зустрічати Миколу І, тільки на ганку палацу в низькому поклоні схилили голови граф Пален, господар та волинський губернатор Авєрін. Імператора та свити душ зі сто швидко і вправно на нічліг розмістили у головному корпусі, а при слузі сяк-так стачило місця у павільйонах. Вранці у бальній залі вишукувалися тутешні дворяни, переступаючи нетерпляче з ноги на ногу та пасучи великими настороженими і спраглими очима двері, у яких мав з'явитися імператор. Врешті високі різьблені двері причинилися. Микола І в супроводі генерала Вітте, Баккендорфа та графа Потоцького неспішно пішов вздовж рядів. Загоріли суворе обличчя, піднята голова, велична осанка і хода, мов під нечутну маршову музику вся його постать і вся постава безмарних притому слів говорили, що так може йти лише владика світу. Час від часу імператор спинявся, на його запитання хтось відказував невпопад, хапаючи з переліку судом на повітря, мов на нього от-от мала напасти гикавка. Хтось торохтів заготовлений, мов, горохом, ще інші могли спромогтися лише на однозначне «так» або «ні». Тебе імператор сперш окинув поглядом, наче міряв на зріст перед призовом уже до війська. З таким прізвищем і досі не служиш?